Djithësa lavdit falënderimet madhërimat janë vetëm për Zotin e Madh. Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë për i dhënë falë dhe udhëzim, kërkojmë sallavat e selamet për shëndetit më të mirë pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, shoqërmët e tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të këtij bote. Të ndurojë Zoti xhamiat e pranëshëm, fillimisht e falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala brerkat begatit të mëdha që ai na e ka mundësuar për ta arritur dhe ajo është arritja e muajtë të begat të Ramadanit. Elusim Allahun të na ndihmon në axhurim, në namaznatë, në teravih, në lexim të Kuranit, sadaka dhe vepra të mira të cilat do të bëhen kapurtë e Zotit të Madh, subhanahu wa taala. Te majëm zotëti e majrimin, sikur që e kemi publikuar paraprakisht, ne do të flasim për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht që kemi shpjeguar shpeshherë se Muhamedi alayhis salam kur ti studiohet historia i studiohet në shumë anë. Por ne kemi folur për pejgamberin alayhis salam, lindja, luftrat, martesat, zhvillimet e tij, ndërkohë se në, në këtë darkë të ligjëratave do pra një të, të, të flasim për pejgamberin sallallahu alayhi wasallam në aspektet njerëzore të tij. Pra, një njoftim të shkurtër mbi tematikën se do të ta flasim me lenin Allahut Subhana hu ve teala. Ne do flasim për pejgamberin Alayhi salatu wassalam si njerëzi, nga se Allahu xhejeloala thot në Kur'an për pejgamberin Alayhi salatu wassalam basharan rasula, i, I njeriu i dërguar. Para se më koni dërguar ajo është njerëzi. Dhe ky njerëz, sikur që është i dalluar me pejgamberi, ai na shoshoron edhe në cicilit të tjera. Cilat janë cicilit të tjera? Për shembull, do ta shohim se pejgamberi Alayhi salatu wassalam Ka njerëz të cilët i do shumë. Ka gjëra që i do shumë. Ka vende që i do shumë, e kështu me radhë. Pra do të fillojmë me dëshirat e ti, dashuritë e ti, çka don të ai në jetën e vet. Sikur çdo njerëz i cili ka dëshirat, dëshirat e veta. Do të flasim për shembull për urrejtë që i ka pasur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çka ka urrejt ai në jetën e vet? Çfarë gjëra të cilat nuk i ka dashur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj do flasim edhe në Allahu xhel xelalu për gëzimat e ti. Si gëzohoj ajë, dhe qëka e gëzonte për nga mërën Alehi Salatu, Alehi Salatu dhe Selam. Qëka e mërzite, kur pikloj, dhe qëka shkakton të piklinin e Muhammedit Alehi Salatu, Alehi Salatu selam. dhe Selam. Dërflasim për të qeshurat e ti, qish ka qesh për nga mërën Alehi Salatu dhe Selam, dhe, dhe qëka e ka shtime kesh për nga mërën Alehi Salatu dhe Selam. Dhe anasjeltas dhe këndërtën, qëka e ka shtime kajtë Muhammedin Salatu dhe Selam. Do të flasim për pejgamberin Alayhis sallatu selam se si është hidhur. Kur i ka hipë hidhrimi Atina, kur është zemruar, kur është zemruar me diçka e cila ç'u shqetëmua ta, në asnjë, në asnjë mënyrë. Gjithashtu do të flasim për pejgamberin Alayhis sallatu selam se si i ka përqendërë gjërat. Çka, çfarë, çfarë gjëra ka përqendërë dhe si është sill but me disa prej me disa prej xheraveve. Gjithashtu do të shohim se si pejgamberi Alayhis sallatu selam ka qortuar. I ka kritikuar disa prej njerëzve. I ka kritikuar disa prej njerëzve. Dhe këto prinsipet janë an njerëzore. An njerëzore te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam normal. Këto i ka udhëheqë Allahu xhelu xhelalu. S'ka guxuaj më gzu, mashë se sa ja ka leju Zoti. S'ka guxu më i dhnu, mashë se ja ka leju ja ja ka leju Zoti. Dorsa nasi njerës ku o dallimi. Edhe na i dhnomi edhe ai dhnoan. Na kur ti dhnomi na u kontrolla. Na kur gzomin e humim kontrollin. Ne ku të keshim e humbim kontrolën Nërsa aj e ka të balancuar me shpalje Allahu janë bam të balancuar Ketë këtë njërzore të ti Alehi salatu Alehi salatu e selam Do të shojmë se si pengamberi Alehi salatu e selam E ka bë fjalimin Qësht ka fol me njërzë Pengamberi Alehi salatu Alehi salatu e selam Si ka bë me i sharet e ka, Se ka si njëri Nësa na e përdorim i sharetim po ulthojna uluxhu ekse marr baj me işaret shko knejra shko andej ksu ka bota pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam ne cojm se pejgamberi alayhi sallallahu selam si ka dgjue cishë ka dgjue njeri cishë ka hesht para paradikuina cishë ka lan me fol ka von fol krye muahbeti ekse marr dhe nga këtë këto do shojm msimet se atë do ti nxjerr me leyn allah te bareke ve teala do shojm gjithashtu se pejgamberi alayhi sallallahu selam si ka bo polemik Si ka diskutu me njerëzdi Kur ka hi në polemikë o së shpajtu Si e ka zhvillu këtë debat Alehi Salatu, Alehi Salat dhe Selam Do qohem se si Bengamer Alehi Salat dhe Selam Ka meditu Si si ka përsi atë Si e ndalë me vedvetën e vetë Dhe ka menuet Ka menuet gjatë për shumë bregjënare E ne edhim se Bengamer Alehi Salat dhe Selam Fillimet e para, para pengamberis Me qka është dalue me meditim O naurde ka mendu, ka mendu, ka mendu, ka mendu derisa Allahu xhilala ka, Allah ka borc si të jet pejgamberi i fundit alayhis salatu was salam. Do t'u shohim se si pejgamberi alayhis salatu was salam ka hesht. E shnen e kemi kët problematik sot kur ne si besimtar kemi problematikën me hesht, me shujt, me me dëgjuar të mallin, me dëgjuar të dishur, ekzto mara. Do t'u shohim se si pejgamberi alayhis salatu was salam ka qenë i zgjuar. Si ka parafaqërat pa shpejt, si ka kalculojërat shpesh se kjo do të ndodhë çu çu këtu me natyrën e vetë zotë jo me atë që ka galtzu Allahu subhanahu wa taala tira kanë gjen mbrengat e pejgamberit aleyhi salatu selam me shka është marr ai cila ka gjen mbrengë ti shëtsimi ti sallallahu alaihi wasallam si ka harruaj kabos gëraj gje ka, ka haru pejgamberi aleyhi salatu selam madje kanë thotë se pejgamberi me haru namaz ç'i do ta shohim te vendi vet me lein Allahu subhanahu wa taala Qëka e ka mahnit? Qështë është mahnit për nga meri johën sallallahu a.s. Si ka eduku të tjerët? Qëfar metode ka përdor për edukimin e të tjerëve? Dhe kjo ka qenë brej karakterit të ti a.s. Si e ka përdor me kësim? Si është shëru? Qëfar ilaqe ka përdor? Qëka ka nëzitë që njëtë të përdorin brej ilaqeve të, të sëmundjeve? Qështë është marë me trekti? që e ka zhvillu të dhe këtijen, qëfar karakteri ka pas, kur ka shqit, edhe ka ble, Muhammed i sallallahu a.s. Cilat kanë qenë andrat, të cilat i ka pa, aj a.s. dhe uptimi të tëre, edhe do shojmë se cilat kanë qenë nostalgjit e ti, kujtimët e ti, ka pa të qisa kujtime, si ko që kur ka vdek, Khadija radiallahu aneha, sa are ka mojnë kujtim, sa are ka mojnë kujtim, gruan e par, të cilën e ka pas, Shadiqen radiallahu Anha edha shojmë në fond se cilat kanë qenë Porosit e Muhammedit Salallahu aleyhi wasellem Pra, kjo është njëftim Ishkurtër me Tematikën së nëtë da kemi Për tanë në Ramazanin me lejnë dhe izën e Allahot Subhanehu vë tjadë Dalimi në mes Këti vargu të ligjeratëve Dhe aj të cine gimi majtë para, para një viti Jo Ramazanin e fundit, para atina Do më dhanë Ramazanin I para fundit A tje kemi folë si është silë pe e nga nësëra me njerëzit Që që silë me fukara Me zëngina Me njësë të shkulluar Pa shkulluar Të dishëm Pa dishëm E kështë më rrat Ajo ka qenë sëllë Ajo ka të baje veç me sëllë Dërku që neve në këtë varë Qëka në intereson Mërendia Muhammed e sëra dë sëra E kajtë mja vjen për i mrena A keshë mja vjen për i mrena A i dhrimi vjen për i mrena çot flasim çka ka dash ai, si ka dash njerzit, si është i dhëruar me, me diçka për ei gjërat. Por kjo do të jetë tematika jonë me lerën Allahu te bareke te bareke we te ala. Penga bejallahi sallallahu alaihi wasalam i ka dash gjërat, duke qelluar nga njerzit, i ka dash vendet, i ka dash disa lloje të ushqimeve, i ka dash disa lloje të pijeve, të gjitha do përmendi rejnë të përmendin me lerën Allahu te bareke we te ala. Doriko që normal ai ka dash shumë më shumë se ka urrë. Këtasia duan dikon 2 apo 3 lixerrata që të flasin për çella që i ka dash, e për çella që si ka dash normal që do të na merr më pak ol ngazë, shumë më shumë ka dash sesa sesa ka urryer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fati ibn Hajar al-Asqalani thot, dashuria dhe xella që i ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në raport me ato çka i ka dëshiruar, si e si e kuptojnë ana, ka thënë ose e ka kallzu I ka ka dhuz abis, unë e këta e du Ose, thotin, në haqësës kalani Bilqaraim, me rëthana Pra, nënkuptohet Se qëta e ka dhuz të i nga meri sallallahu alai sallam Ose aj vet kalzon Qëta e du shumë Ose e nënkuptohet nga përdorini të e për Nga uh, muabejti që e ka bon Një gjëj e kështu më ra Në dha shohim se aj atë gjë e ka dhuz Këto Këto do tjenë do më dhanë tematika tona me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellë, dhe që dhimi është të ndërruar që me të ligë që ne të afrohemi me Bengamede sëllallahu alaihës emë. Njerim i pa, mas Allahu Gjellë Gjellë, që ne obligohemi me edasht ma shumë se vetja, është Muhamedi alaihës salatu sëllam. E si mund në miram edasht dika në kurse njohëna. A mund është i me edasht njeri ku me tha një këshë një mund, dujet që këtë filanin ma sh Ti mas pori thua kishira, un e mashum zeqecun e du, se mas pori as diçish me dash kurse nje. Ku sho qinjeri? Asa njeriu fatkesish, do staj edhe prej atyre që e zon veten musliman dhe numroj veten por e muslimane nuk e nje pejgamberi alayhis sallallahu alaihi wasallam. Se di ku sho pejgamberi alayhis sallallahu alaihi wasallam. Nuk e di çka ka dash, çka ka urry, si ka kahet, si ka kesh nuk adin kandam, nuk e kso marr. Nuk ja dini historinë Muhamedi alayhis sallallahu alaihi wasallam. A ndaj detale qandan nuk duhet joja e panjohut. Nuk duhet diqka qka se nje. Njerëz përse i dojnë parët? Të i njojnë. Apo, mi adhanë ti një të madhjit do letra, edhe mi dhanë qështë të për në vendë pare. Qa të dhëtë, i më shlujnë me muë. Nuk i du këta, original dhët i duhet. Pse, qka e ka bo, original dhët i duhet? Sepse, njohja e vlerës. Dhëtë, une, kjo, kjo nuk ka vlerë. A vlera është, ajo qka është? Orgjinalë, e kështu më ratë, pra ne gjërat i gjërat t'i dojnë në varsit të diës që e kemi për ta Kështu është edhe me Allahun Gjellë Gjellë Në njëri smut me da është Allahun pa e njofta ta E njëri të është edhe me Ramazanin Në pëse a gjërora të ndërrua që më atëli Se e dim vlerën Në e dim që ka do më dhonën me a gjërora Në pëse e kemi këta atmosferë në Ramazan Se pëse Ramazani është i vlepshëm për Po për çkaqse e dim vlerën, siç e lë në mundin relative, diku që dim mfaqe diku më shumë, mirë po mos me dit vlerën, ata që sa xhërojnë ndërrojnë motlinë. Ku do alinë me sa i bë atën? Nëse se ti vlerën. Kaç? Në editaj, çka ban, çe sa xhëron, ai kisht kajt, për këtë Ramazan sa si galla xhëtuar. Allahu anelush, që Allahu na mundson me dit vlerat i shlave, vlerat e imalit. Kto pesha të moje të sa të ka, më ka dhënë Allahu subhanehu. Subhana wa taala. Por këtë ashyë, njeriu duhet me njohë salat e njohë Muamedin sallallahu alaihi wasallam. Me e dit, sa më dit, më shumë se e vladin. Kini pa e vladin, njeriu do për çell e kështu me radhë. Më shumë se gruajn, më shumë se babën, më shumë se nënën, po të ndërorojë xhamatlin. Na duhet me dat, jo, salat e dashur. Pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam më dit për ditëve e ka ndalë Oma ibn Khattabin. Dhe i ka thënë: "O Omer, ka ne domosht shumti i ka thon Omar Khatabi vetëm ja Rasullullah pasaj tyje vetëm pasaj tyje i ka thon benga me ajo i sabahësam la jam Omar jo Omar gabe me kje ka thon dushmë ndash në para vetes dhe kjo vëzhgë di konkajë me xhuzjet do nuk kanë leje na çu mund më lgjëru mund na më lgjërua dhe mua më zgjuro këtë rregull edhe ti mundush më e kuptua o ma di sanana ai di sanana por çe mund të jë e doni sen e doni sen Edhe begozam nuk e do. E ti më thon, a s'e do begozën apo po? Asunë kursë duta. Ti c'i thua i atë për pazit dashurisë, begozam para dashurisë tande. Pse? Sepse ata e do ti më shumë se sa sa vetja. Kjo vetë që ta kuptojnë. A e keni pa po njerëz që kurë do ndikan, për shembull edhe vlatë. Baba i thot, ej, o bilu në speducë kët punë, po tonë e duë. Po taj, ma sipë do ti. Pe duë edhe ona. A ndod kjo? Shpesh ndod. Edhe me gruinë ndod. Ti thua a vetë S'po duna me bleshita, ajo ajo të kshirni atë të shlond disa dikta të gata të shkurtë dhe ti e merr resh mohabeti tu tamam, çfarë që do ti pe duhet edhe unë. Vezon se me grujë ndodh kjo, me bab, me nan, me evlat, apo azhman mendoll me, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ti e merr vesh se çka të punë, pejgamberi s'ra nuk e ka dashur se du kurrë në kurrë. Diku s'tove ti e ke dashkë të pun, po se dumo se pejgamberi s'ra nuk e do, sepse unë e du apo mundona me dash Muhamedi sallallahu aleyhi وسalam më shumë se vetja më shumë se se savetja kjo është për çellimin kjo është çellimi që ne ta njohim nga historia Muhamedi sallallahu aleyhi وسalam dhe kjo njohje pastaj më prek në zemrat tona dhe më injher krahta dashurisht jashta Muhamedi sallallahu aleyhi وسalam jasht dhe më ngel Muhamedi sallallahu aleyhi وسalam në krye të të të zemrës pra Allahu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi وسalam për këtë arsye që ale hyrë në islam edhe thefondimi i njeriu nga kjo bot duhet bëhet me çka me e shehdo en la ila ila allah wa eshhedo en muhammedan rasul allah kjo do tër shëllimi kryesoq panorama allah o sheh kangrit emrin e muhammedes sallallahu sunen islam sunen jannat pa fauta pa fauta en muhammedan rasul allah sunoj me jannat Allah në mundësof që me e thamë këtë fjalë dunja Me jetu me këtë fjalë Edhe me përfundu amanetin e, e ton Nga kjo dunja Me këtë fjalë të madhe të Allahu Subhanehu Atër dhe se do të filloj me lejnë Allahu Subhanehu e të jala Me dëshirat dhe dashurit E Muhammed Ali Salaf sal. dhe Salaf Do të filloj mga njërëzit Nga, nga se njeri ju o shqenja maj lark Dhe dashurit e për njërëzit Në në në në në në në në në në në në në në në në në në Ka da shumë njerëzirë, po ne do t'i veqojmë disa pritërë Gëse me janë i sa njerëzirë ka da shë për nga me sëram Ne në merë shumë ko, për kohë që ne do shirojmë që <coughs> Ta pas shirojmë vetën një pjesë të dashurive të për nga merit Alei Sala dhe sëram <coughs> Dhe se si ka qena i njerëzorë Dhe njerëzorë ove zërë është me da shët A di të një njëzorë me da shëtë? Për nga meri jo në Alei Sala dhe sëram Kure ka da shët Cëllë a baza Na që ka e na të bosh tash Na kure doj na dikan si kalzoj la Kure u rejna të doj Sjap të dash të heq Për e njënë sa më kitë kunder të kon Kure kadash, kadhan, ka dash dikan i ka than O muad, unë e du tyje I një le hibbuk Ka than, unë e du tyje kadhu, shpejt, kadash, E bubekri ne kalzu E bubekri ne kalzu Pra kanë pre njëzve kadash, Ka dash dika kalzu I ka kalzu kitu njajës A kur se ka dash, dika në ka mëjtë vetë Pse Sepse urrejtët nuk, nuk djet, ka vëzohet Idhërimët nuk ka vëzohet Ma djetë, ka ndo për njëzën mësme dash një njëri Kura afru nga Usilë mirë me ta Dersa ajshe ka than, jara, Allah, o i ka dhe njëra sunë Allah Po ti qëke njëri se do Ka dhe nuk e du, po ka dhe në dhëtë musilë mirë Sa me va Jo kitë njërzit Jo kitë njërzit njëri u mundët mi i dash Por jove kred, tash na Kredve, kredve Dot më okazuei, unë s'dum, mos um kesh kaftira. Jo, nuk van kështu. E kundër dallosh. Ella ato që dosh dushmë, dushmë, dushmë të silvir me ta. Sikojë që ke vërtet te historia te pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam gat sellëve, te tiranat. Për këtë ashyllëzët, pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam kanë e ka dallzu, dhe kanë nxit mi kallzu. Ka një sahabi te pejgamberi Ali sallallahu ja alajhi wasallam ai ka vënë rasulullah une do filav. Ka thonë ai ki kallzu. Ka thonë jo, s'ka kallzu ikan. Ka thonë s'ka thuj Unë e ty du për hirtë të zotë i gjelë i gjelë Dhe kër i ka ka dëzohet ka ta Të dashtë Allahu i cilin mdo për hirtë Për hirtë atina Për këta syrë e lezët baza e Pe nga mesam ka qenë dashuria Për këta syrë e thati për ka jemë elgjozije Allahu në një verëzën e ka kryu me dashurit Allahu a për i natë e ka kryu një verëzën e për dëshire Për dëshire Apo Baza që i lëviz njëzit me punu A i nati a dashuria kur Kur ti shkon në punë, po më gjet rrezik kontant, po më fitu halal. A shkon me zemër plasave do, se po duhet më dalë punë? Pse s'po kenash këmbë votë. Por i nati, jo. Me dëshirë të shkon zë, e lëviz, në punë. Andaj ajo çka e lvizni tani është dashuria. Për këtë asije bejë selam, në joksin e ti ka bardh dashuri të madhe. Derisa ka treguar po revolut korësidik ku dashuria të të vëçëshme. Njeri u par, të parë lëzët, çe ka dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e ka veçuar me dashuri të veçantë dhe ne e dojmë ata të parë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Ebubaker Es-Siddiq. Ebubaker Es-Siddiq. I cili është uh, një njeri me Ebubaker ndër sa emri i tij është Abdullah. Emri i tij është Abdullah ibnu Abi Quhafa, baba i tij Ebubuhafa, ka qenë shoku i pejgamberit t'ali sallallahu alaihi wasalam, i cili ka pranuar Islamin nga Ditët e para të pengabedi sallallahu alai sallam Dhe këj njeri e ka shushru Muhammedin sallallahu alai sallam Prejnë fillim, deri në frimën e fundit Dhe ka qenë khalifja i ti pastina Dhe këj ka qenë njeri u që pengabedi sallallahu alai sallam Nuk ka të leru kërkush mësme e dashket njeri Për këtë asyje dalimët me sunnive dhe rafidive, shijave Janë këta dë njerës, Ebu Bekri dhe Omeri Na dallonin me Shia çdo çdo vikën. Edha ato e lexojn Kur'anin. Edha ato i lexojn hadithin e, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po çka dallonin edhe? Se doin Abu Bekr. Shikoj sa ndarje madha. Na pse smuina me bë ma Shia? Po ninjerë. Dikus e tha, "Vesh po Abu Bekri na ke çirë po te era, po apo vesh që po bëre Abu Bekri?" Se po Abu Bekri sai madha. Shikon ninjerë apo dy njerëz, Abu Bekri dha Umar, e kanë mbajë kët dallim që ne sop me miliona njerëz sujnë apo pajtuën. Sujnë apo pajtuën? Pse s'na vëderse ta dojnë në Bubakar es-Sidiq. Derisa ta dojnë Abu Bakr es-Sidiq, pse ç'i çshmuon në ata mos më dashë njëri që e ka dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çi çshmuon çshmuon më dashë ndonëri që nuk e ka dashur, që e ka dashur pejgamberin dhe më urry ata, ndoshta mëson me ka dashur. Por këtë asgjëse dashuria ndaj Abu Bakr es-Sidiq, nuk ka dashur të më thonë dikush, valla bul buri milka nakonqi. Jo, jo, jo. Burimi rë e kjo obligim me dashur. Se për ndryshe, për nuk e dashte Kalon në sektet tjerë, Allah në rujt Andaj, për me qenë ehlisun në vol gjema Ehlisun në prej sunnive dhe gjematit Duhet me e dasht e bubakat e sidikon Për aspetan iman Bukhariu Nga Amar ibn Asi, radhi Allahu an Se për nga meri jonë sallallahu alai sallam Një dit për ditve e dërgon komandant Në ushtrine cina është guajtur Dhe tisë selesin është guajtur lufta e zimgjireve Thot Amar Ibnil Asi Dhe ka njësa trasmetime Seve Amar Ibnil Asi Kure ka bo për nga mesra Komandant Ndërsa mesin e tërë ka qene Ebu Bekër dhe Omeri Ka thonë kime veti Ka thonë umboni për nga mesra Komandant të ushtris Ebu Bekër i këtu dhe Omeri Sigurysh mdoj ka më shumti E ka marrë për argument shenë Masi unë e mboni komandant të shtrije E bubekri këtu se bani Omeri këtu se bani 100% dojë ka mund masi unëti Që ka ardhës aprej Transmetimet që e ka përmeng ta a, Imam el Bejhakiun e dela ilu El Nubuë Thot Amar ibn al-Asi Shoki për nga Amerit a.s. Kur mboni komandant për nga Amerit a.s. I thash Ja Resul Allah Eju nësi e habbu i lejk Thash o i dërguar i Allah cili cili ndër njerëzit është më i dashur te ti. Në çohë vazo sa sa afër ka qenë dialogu me pengojara kanë edhe më shumë ti kush osht njerëzi më i ngat për teje kësaj herë. Pse zë zë njerëzët thonë çfarë? Një bashëllav rasule i dërguar një herë. Allahu xhalla xjalalu në Kur'an e ka mohuar që i dërguari mund të me kan melek. Pse? Sunna më ndjek. Meleku vlezat, i çka i dërguar i Zotit melek. A muj me namishku masatina, smoj me namishku masatina. Pse ai çhevoll naq ena pinim pinim si vet derën i fta. Me lekusa e ka, s'ka i fta. Asim sakt. Ai im sakt, sak, mundem me pa. Po i ftar, i s'ka, pse. S'i duhet me hongur. A ne? Ne, sidomos në orë para iftarit e dhënë, sidomos filloi me me, me filloi turbulencat e e e qelizë. Për çfarë arsye sem i njellos? Për çka tarsiu Allah e ka pa pejgamberin Njeri, ç na tashoj me ai? Atë halë të i buka Rasullullah, po vëllam Në no, niftarë në kam qëtë më ndë Për këtë asyjën a muna me ndjekë ata Thot Amr ibn il Asi I thashja Rasullullah, kanë e do më shumë ti Tha Aisha Aisha Thot Ibn Hajar Ales Kalani, e risat e tjepej, të tjepej Djetarëve të muslimanëve, si ku shërkar Në fejdhël qadrë nga El Munawi Thot E ka përmen Aisha Sipse ka qenë ndoshuri E naturshme Dashuri e natyrshme Ndërsa Ebu Bekrin e ka dashuri të Fejës Për Allah A Aishën e donë si gruje Për këta sy e ka përmend parë Dëtë vi pasajna të Aisha se e ka do shumë Aisha radiallahu A ne hadhe si ka orë mare me ka du se e du gruje Sikush nësot përna përneve E majnë një farë burnije Së kakit Por shemull Asë e thirë ujnë, asë me emrat Për shemë për këdels bile, bile në mezlisë, për shemë mi thonë diku shamë Se do kërrujën dhe bak marzove burnien Po kje e do, po nuk kalzon E penja mësa nuk ardhë në atësak Penja mësa nuk ardhë në atësak E duhe E da, diku i të di kalzua lezër. Por shemë më marrë njërën me thonë E, që kjo pak ma romantikë dhëtë mi kalzua ha, Amor ibnila asve, komandant dushtrije E ka shqirru Egypti komplet Vete ka që ki Amr e ka qiru Amr ibn alas njeri komandant që ki njeri që ki njeri që ka atë vetë, e vetë për njëmën sënaf selin e do njeri për njerëzën ma shumëti njëzët vetë ka, ka tentu me vra Muhammed e sënaf njëzët vetë ka tentu ta vra se për njëmën sënaf uko njeri për njeri për njeri për njëzëm e ka qiru njëzëm e ka qiru njëzëm e ka qiru një I pra nukon njëri me thonë që E, kjo e kamerak me folë për dëshni Jo, jo, njëri luftës Njëri luftës I ka thonë kanë edu ma shumë dija rësulloha I ka thonë ajshë Aishë Pasa i ka thonë Thëkultu me në rrijëjëri Thotë amri thot, E kam përshodin për i burëve jam shumë Pra i kamenu që dalët e vetja vetë Thotë Ebuha, babën e vetë thot, salam, e buha, Babën e vetë E du ma shumë dija Kullë të thumë me men, pas taj kanë eloja Rasulullah, tha pas taj Omer ibn Khattabi, tha të Amr ibn Asif, dhe adde rikëren, dhe filloj me numru e njerëzi musën përmeni. Thot e nala muabetin, se ku me ditë kërë kam rajmë. E nala muabetin, ku me ditë kërën vjenë, barëm i shala me shprejtë që jam, e jam dikon. Thot imam, kur të biju, thot, Allahu Gjele Gjelaluhu e ka borë që për nga mërë a.s. t'i do në dy sa gjëra natyrshëm e dy sa gjëra fetarishë. Për këtë asyje e ka dashë ajshën natyrshëm, së e ka gruje, dhe e ka dashë e bubekrin si la fetarë, si la shok fetarë për hitë të zotit të bareke, të bareke, vë tjara. Për këtë asyje njeri maj dashër të penjën samë cili ka qenë e bubekrin e, e sidiku. Gjithashtu, pengamer a.s. e ka daqë të bubëkërin dhe e ka manifestu këta në forma të ndryshme. Nga Ebi Sa'id al-Khudriju, radijallahu an, hadin që ka zinima në Bukhariju, thotë, një ditë për pe ditëve, pengamer a.s. ishte i sëmurë dhe e majti një fjallim. Dhe nëtë fjallim e thani fjalli. Thotë, me nuk e kuptumë. Tha pengamer a.s. Allahu e ka një rovë. Allahu një rovë e rovë. Je ka dha një mundësi. A donë me nejtë në dunja, me vazhdu dunia, me nejtë dunja, a donë me shku të zotin. E kjoj rovi e, e thazirë zotin. Thot, Ebu Saeed el-Kudriju, filloj me qajt e bubekri. Filloj me qajt, e bubekri dhe me qajt, dhe me qajt shumë filloj me qajt. Dhe ne e tham, thot Ebu Saeed el-Kudriju, qka ka kjoj plak? Qka ka e bubekri? Për nga me sëra ma duka të gjupë një njëri, Allah e ka pas një rov i ka thonë apo do më në ndjenja apo do me me shkutë zotit ky njeri ka shkutë zotit çka ka koh me kajt këtu ka kallzu pejgamberin samul historitë në njëri thot Abu Said al-Khudri thot mirë po Abu Bakr as-Siddiq isteçen më njoftuari me pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam thot nga se ky robi kishte qenë Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam kur ka ushmua ato kijavon pronësinë të kështu Edhe Peyozo më ka thon, Allahu e ka ni robi, ka thonë do më neun donja do më shku në ahirat. Ki ka thon po do më shku në ahirat. Fra do të vdes. Kur kush e ka mërdhaj Muhamedit, e bëvat të sigur ku ka fillu më kaq. Se e ka ditë se ky robi është Muhamedi selam, fra ku pas ka më vdes tash frik. Andaj thotë Busaid le xhudiun ani arush, pse ka, po ato ka xhupën njëri. Mvunë e pamçi që njëri kur vdes Peyoza çadodit, e pam se maj njoftuari më Peyoza cili ka qenë, Ebubaker E si diku Pasa i ka thonë Ja e ba bëkërin La të pki Ka thonë O oh, e ba bëkër Moskaj Moskaj Ka thonë Inne E menne në nësi Alejefi Sohbetihi Wa malihi Ebu bëkërin Ka thonë Njeri që mas shumë Ti ka më ka dhanë Parë dhe më ka ndih muhe Muhe në shëqërinë e tina Ka thonë Dhe pasurinë e tina Ka si le bu bëkër e si diku Ka dosh me e qëtësua Ka thonë Dhe si kur ta mirna Dhe në Për Khalil e kisha marrë e bubeqrin Khalil, ka dhëndi e taërën të të të të qënë kaim e lëgjëzien e gjela u lëfëhem Thot, Khalil, njeri mundë me morë vesh një njëri një. Vesh një njëri një. Sepse Khalilër që maja dashëris Vesh një njëri një, e zehë Por njëri një një. A Allahu gjilala mërë shumë Khalila Për këtë dashëri e thot, për jenë gavërë a.s. Me pas marrë dikant për Khalil e kisha marrë e bubeqrin Por Allah unë ka morë më Khalil Qasja ka than, "Walakin ukhuwatu ukhuwatu al-islami wa mawaddatuhu." Ka than, "Mir po, vullëzëria në Islam dhe dashuria e kësaj vullëzrie." La yabqa yanna fil masjid babun illa suda illa babu Abi Bekr. Ka than pejgamberi (salallahu alaihi wasallam), "Krée dy, çka lidhën me xhamin, le pra, të mshëlën." Pra, qase ka, çka do të thotë ka vdekur. Muhammed (salallahu alaihi wasallam) ka thonë veç dera e Abu Bakrit 3 metra e hapur kuç ka qen Medinë sot nuk nuk është ajo pamje e xhamis pejgamberiaman në kohën e pejgamberiaman xhamia ka qenë e lidhur me shumë prekusive që kanë qenë e kanë kanë kërkuar leje për pejgamber rat që në xhami me lidh shikoni këto dy që janë këtu në xhami kanë qenë të ngjashme e e ka lidh njeriu shtëpinë vet me xhamin që sta ket afër shumë dhe vazhdimisht dalën në në xhami dhe kështu e ka pasur edhe pejgamber rat e ka pasur shtëpinë lidh me me xhamin dhe kanë pasur disa prej sahabëve dhe prej to ka qenë edhe Abu Bakr Siddiku E se ka ishtë peshte ajshë, radhiallahu, anëha, thotë për nga me sëram, prej dashnit që ka e ka pas dhe Ebu Bekri, ka thonë këtë dyrë pëshëlle, s'kha më me hien gjami, s'kha më me pas dhiko shpijen lidh me gjami, vesh Ebu Bekri. E këtë nësë dashëria e madhën që ka pas, për Ebu Bekri e Siddiqun. Gjithashtu për nga meri jo në sënë Allah a.s. e ka parmen se, për nga meri se Ebu Bekri e Siddiqun e ka d E ka vola edhe dos, ka Ibn Abbas radiallahu anhu hadith që azi lumen Buhariu dhe Imam Muslimi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith nga ummeti i jëm sikur ta mëna një njeri khalil, khalil fam, khalil është dosllok që nuk za poshtë një njerit. Çu si dosllok i as ngjuna lavë, nuk e za poshtë njerit. Dy njerëz mund të shpi poshtë khalila. Pos e pejgamberi thotë, "Mu Allahun um ka mur khalil, për kët arsye nuk më e bë më dytin." Po shper ka thënë, ka thënë, O lakin, akhi wa sahibi, Ka thënë, por Ebu Bekërën kam, është laujem edhe dosti jemë. është laujem edhe, edhe dosti, edhe dosti jemë. Gjithashtu, uh, Për nga meri jonë, sanë Allah, a.s. Uh, e ka të shmuar shumë, Ebu Bekërës i dikut, Dhe kimi përmejë vëzër të vlerët, Ebu Bekërës i dikut, Se shpesher ka thënë, Për nga meri, a.s. Mosën mundoni të Ebu Dhe ka ndohë dhe zër, omër khattavi, omër khattavi me e idhnu e bubekri Që omejnë e ka ta shumë për inga me, a.s.a. dhe i ka thonë, musul mundonit e bubekri Pra, krejtë mu i mi toleru, nëse mangus një bubekri zidiku, s'me jo e toleru A shumë e ka ta shumë për inga me, a.s.a.s.a. e bubekr e sidikur Kjo dhe zhe ka si në dashuria ndaj Ebu Bekr, e Sidikut dhe vlera Ebu Bekr, e bubaker, Sidikut shumë e malë, kemi shumë njësësit me përmenjë që i ka tëshë, e nga me Zanë, dhe koa nuk na, na primëtot. Gjithashtu, e nga me Zanë, e ka shushru e shumë, ja e bu Bekr e Sidikut. Gjithashtu, e bu Bekr e Sidikut, e ka tëshë i parë, të i ka me Nëtani, të i salatë dhe salatë. Gjithashtu, e bu Bekr e Sidikut, e bu Bekr e Sidikut, e bu Bekr e Sidikut, e bu Bekr e Sidikut, e bu Bekr çast shumë ka dhënë parë, unë nuk kam parë mbi arti. Ka thon ktheja jap Allahu xhelal xelalu. A mundi me parë menduvesë në njëri si pejgamberi sallallahu selam, se Allahu nuk e lë kur borxh. Kur nuk e lë borxh. Po çfarë ka bë? Foth pejgamberi selam, çast shumë ka ndihmu Ebubekr radhiyallahu anhu wardahu. Foth pejgamberi qetnie asha kam ndihmuja kumthi, këdë kumthi. Ebubekri sjë kumthi. Ka thon kthi akum lan zotin e vet. Allahu le ta kthej. A më në parë mendu Sa ka dhamë kë njeri Pengamere e selam dhëtë Kam me t'i këfi Nuk muj me t'i kompenzovë T'i kompenzovë Zotë i Gjellë e Gjellë Për këta si ju shumë e ka dhash Pengamere e salatu e selam Dhe e ka afru shumë Dhe njeri i par Që hëmë në gjennet Masë Muhammedit Alei e salatu e selam Ashtë Ebu Bekr e si tjeku Ashtë Ebu Bekr e si tjeku Allahë na mundësovë që më rinjall Në safin Ebu Bekr dhe Omeri d dhe ka dashur shok të shokët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe dësh obligim me ydash shok Muhamedit sallallahu alejhi. Njëri u i dytë më zon, çka ka dashur pejgamberi selam dhe çfarë çdo njeri vetëran e kemi fol, domodin mënyrë të veçantë, tani vetëm po i numërojm disa skena në nga dashuria e tij që ta dim se vezon ka dashur. Ka qenë njerëzi, i ka dashur njerëzit, dhe dosat edhe ti ka dashur, dhe dosat edhe ti ka çmuar sallallahu alejhi wasallam. Njëri u i dytë, çka ka dashur pejgamberi sallallahu selam ka qenë Omeri Omer Mkhattabi Omer Mkhattabi dhe zët E ka pranu islamin të ku në da viti 7 i hegjrit Dhe ka qenë armitsorë Dhe e pe pejnë osam dhe sa e ka pranu islamin Pasaj ku dhe ka pranu islamin është ba një riu i dyjt në islam I dyjt në islam Për këta që ju dhe zëtë në islam Nuk e, matën vlerat me Islami e parasha vlerët e stajit Mirë po vlerat në arritje janë me Me ato se sa njëri ju jep Omër Khattabi o vanu në islam për ka dalë përbara Për këta syrë përgjemi Khalib në velidi O zhvanu në islam Ama jo në zhdanë qëtë si komendat lëki Pëse? Se e diket pun Për këtëra syrë përgjemi zë në islam nuk duhet Unë e që 30 40 vjet 400 vjet më kam I je për të përparsia ti cili dit I je për të përparsia ti cili e din një pun Andaj, përmasam edhe pse u vanua Omar Khattabi, e ka ofruar për shkak për zona zyje se e ka merituar afrimin me pejgamberin alayhisalatu alayhisalatu selam. Sai ka dash Abu Bakr dhe Omar dhe vlezë shpastë përdorët Abu Bakr dhe Omar. Abu Bakr dhe Omar shëozën ajo hadithën Ali o radhiyallahu an. Kaur hadithin që nga pejgamberi o jo, sallallahu alayhi dhe selem madhisa, çka e kanë gjetë Imam Tirmidhiu nga Abdullah ibn Hamtab bin Radiyallahu anhu sa bey ngabeleyon jo, sallallahu alaihi wasallam i dyrde ka Abu Bakrin dhe Omerin dhe ka thon hadhani as-sam'u wal basaru ka thon kto te dy jan dëgjimi dhe shikimi prand Abu Bakri dhe Omeri te un e jam si sini dhe veshit as o forikan ta dis kan e vonyer mbazgati sini edhe veshit Ka dhannë për Ebu Bekri sëllamë. Masë nga dhishka i kam, ka dhannë Ebu Bekri edhe omerim. Këto i kam sisë që irim edhe vëshim. Me njënin në shohë, me njënin dëgjohim. Shumë i ka dhash për Ebu Bekri sëllamë. Gjë dashëto, ka rënë hadith nga Abdillah ibn-i Shqqiqi, se tëtë i kom thënë Aishës radiyallahu anëha, cillët sahabe i ka dhash masë shumë ti për Ebu Bekri sëllamë, ka dhannë Aishë radiyall Ka sanë, pasaj e ka doshtë Omerin Pasaj ka danë, kanë e ka doshtë Pasaj ka danë, ka danë, ebu Ubejde Ibn al-Gjerrahi Begjit se komendatorët këti hadithi kanë danë Ebu Ubejde e ka doshtë shumë Por nuk është në rënditje me Othmani dhe Aliu Pro rënditja islame është Ebu Bekr Omar, Othman, Ali Pasaj së përgëzuajt me Gjënet Pro Ebu Bekr dhe Omeri janë të part Othmani dhe Aliu janë 34 Këtu e ka përnet Ebu Ubejde më l-G Aisha radiyallahu anha e ka dash shumë, por nuk nënkupton se ka qenë me këtë me këtë rënditje. Për këtë asaj ka përmend në këtë në këtë hadith. Fot Abu Ubaydia Abbas radiyallahu radiyallahu an. Fot kur vdiç Omeri, kur vdiç Omeri radiyallahu an. Fot filluan njerëzit, më ia fal namazin, më ia fal xhenazën e kështu me radhë. Fot e pas mua fot erdhi një jetë. M'u ul, m'kra u mbajt pas mua një njerëz. Thot edhe pëmë thot Pra pëshikon gjënazën A më otumaj të iblia basi Ki ka qenë Aliyu radiallahu an Edhe i ka thënë Rahimë këllahu I ka thënë Aliyu radiallahu an I ka thënë Allahu të mëshirov Allahu të mëshirov Adin shënëzit imam Bukhariu dhe imam muslim E këllëzër është argumen këndër shiave Se Aliyu radiallahu an e kadash omer vë khattabu E ka da shumë omen dhe me këttajë Dhe dhe gëni vëzit se e ka qëmuën Aliyu radiallahu anë, e bubekën dhe omeri I ka thënë, Allah o të më shiroftë Ma këllefte aheden e habbe i leje En alkë Allahe bimithli amelihi minkë Ka thënë Aliyu radiallahu anë Nuk ka dë njëri Që kam pasë qëf me taku Allahon One me punën e atina si puna jote Aliyu radiallahu anë ka thënë Së kam pasë që dë njëri thiamarun e punen ati çkojta allah me çat pun si puna e omr xaltab çe ka mboll ze te njerze çat shum çe siceli ja lakmon veprën e tira pat shum e ka ndosh allah dhe pejgamberin sallallahu alejhi vesellem pase qadan waymulla in kuntu la adhunnu an yaj'alaka allah ma sahibaik lenna katiran ma kuntu esma rasul allah sallallahu alejhi vesellem yqul kuntu wa abu bkr wa umru wa fa'altu wa abu bkr wa umru وانطلقت و ابو بكر و عمره Ka thonë, e këmë ditë Se këmë ungjitë Me të dërguarinë Allahot dhe Ebu Bekri E këmë ditë se këmë e kanë Afër për për nga me në salam Dhe Ebu Bekri Dhe Ebu Bekri në, në vartë Paset, qëpër ka thonë Ka thonë, sa shpesh e kam dëgjuar Të dërguarinë Allahot, salallari Isha me Ebu Bekri dhe Omeri E bëra me Ebu Bekri dhe Omeri Dola me Ebu Bekri dhe Omeri Për për për për nga me në salam Vjallë Dola me Ebu Bekrin dhe Omerin E bana me Ebu Bekrin dhe Omerin Kem me Ebu Bekrin dhe Omerin Asë nga ti ka pas Ebu Bekrin dhe Omerin E sa dhe zërbidosh në këtë din jeres Si që ka dosh për nga Omerin sallallahu Alehi wasellem Thot, Ibni Abbasin Thot, fel tefettu fejda hua Aliyun Ibnu Ebi Talimin Radhiallahu an Thot, kure pas Që kënjeri për mas muhe Ishkan Aliyu Radhiallahu an Dhe kjo ka qenë brej Dashrit që ka pas A Ebu Bekrën dhe Omerin për nga meri Johan, Ka arë nga Muhammed ibn Sirini I siri ka qenë si për i tabi inëve Të mbëdhej Thot Muhammed ibn Sirini Fjallën e Ibn Sirini Ka thanë nuk besoj Nuk mendoj që një njëri E në në shmon e Bu Bekrën Apo Omerin E kë njëri e do për nga meri në shmon Nuk mendoj Se një njëri e në shmon e Bu Bekrën Ellen shmohom Merim, a keni njëri me dash pengam selam. Si cilë njëri çka e do pengam selam me do babakun. Si cilë njëri çka e do pengam selam me do Merim se po ti a e do pengam selam po. Po duaj çka e katosh aj sallallahu alaihi wasallam. Kur qeta syojë vazh pengameri je sallallahu alaihi wasallam e kaçmu shum Ebubakr as-siddiq dhe Umar ibn Khattabe. Pra jezo çka e do shum. Pengam selam cilë ka se Uthmani më afal. Uthman ibn Afan radhiyallahu Ant. Për këta syrë dhe zëmë Për nga mërë i sallallat e sallallat Ja ka dhanë dy qika Othmanin një afanit Rukajën edhe umu këllë thunin Ja ka martu e Për nga mërë i sallallat e sallallat e sallallat E ka pas Othmanin dy herlandu Dy qika ja ka dhanë Qëta shumë një me prej Njërëve sëtë ka ndonë në Historinë e muslimanve Thot Ka dhanë Amar ibn Khattabi Thot Amar ibn Khattabi Hadithin, ka uh, e trasmeton iman Bukhariu Thot, nuk di se pasmeje Kër ka vdikë, o meri, ka thonë Nuk di që pasmeje ka dë një njëri Që pengamë e sëram është i knaqër ma atë njëri Dhe e meri tonë nukon në khalife Si othman i mja fani Qa që në këtosh pengamë e rështë dhe qëllem Dhe e ka quaj tërp, tërp shmikti omejtit Mareli i malë ka qenë othman i mja fani Shka e të në pobli Osmani, ajo është Othmani U me ajin, me dhamme, Othman, radhjallahu an E ka da shumë e Othman, qatë shumë e ka da sh dy qika e ka da Dhe thata mërë Khattavi, une nuk e ditë një njëri, pas muhe Që mu i mjallonë khira fetin, që e ka da shumë e Othman Dhe ka vdek duke qeni kënas me këta, si Othman, ibni Afani, radhjallahu an Pas e ka thonë, fes ma u le hu atio Ka thonë, ngonë e Othmanin dhe bingjuni atila Sa e ka dojë Shothmani Radio Allah Shumë e ka dojë Mjeftën që e ka dojë dyqika do, E dyta, shpeshjare ka bojë Abbasador Ka thonë shkohë othman Po që e me luftën e hudejtjes Oshta shpërsu gjendja Kritiku shumë gjendja Dhe i ka thonë E nga mësran, me sëram Me e quë e Omerin Omeri ojnë zeth E ta prish punin Qa ka bojë për e nga me sëram Ka thonë othmanit Shkohë othman se ti dojnë ata Dhe ti e dinë se ku të visht ti Je për pace dhe për Andaj e ka quajtur Osman ibn Affanin si njëri shumë. Dërgu, një i turpshëm. Dhe kur e ka dërguar Osman ibn Affanin kur e kanë pa arabot, çfarë kanë thënë? Ka thënë nuk e ka dërguar Muhammedun al Sallallahu Alejhi Vesalam Osmanin, vetëse do mi ul gjaçet. Afishon atëu me zënë njëri, ças në al-Kameh, mu unë për mirësi dhe begati dhe çetsi dhe madh dhe turp, saq armis kur e kanë pa, kanë thënë, "A kta e ka quaj delegata po? Po do i ka me ul gjaçën." Ças qatë shumë e ka da është për nga me zhamë dhe e ka ditë që si ki njëri është, është njëri i pachës gjithashtu për nga me zhamë i ka thonë othmanit ka thonë othman kur t'jesht një khalife ka mu munu dikush me ta gris një këmish me ta hek shka Allah i ta vesh Allah i ka me ta vesh t'i këmish kjo këmish a anë khilafeti ka thonë ka në ardhë njës ka me ta gris dojnë me ta hek mos e hek mos e hek dhe ban sada. Dhe kanë dohë, aj puqë që ka i, i kanë dohë, Othman i një afanit, kanë arë të shpia, dhe i kanë dohë, othman, dërzoje, khila fejtë, dërzoje shtetë. Othman i një afanit, këa kujtue, fjalla për janë, sallam, ka thanë, dikush do me ta e këmishën, mosë hekë, mbajë, dhe e kanë mytë, radijallahu, anhu, ardhah, dhe pra e kanë dohë shumë për nga veri, sallallahu, aleyhi, vëzellëm, Gjeda Sholezer ka ardhë, në të të të për e istorive të muslimat, që ka përmenë El-Uqajdiu dhe Ibn-U Adiyu, ka qenë njeri prej djetarve, Junus Ibn-U Khabab, nga Abbad Ibn-U Abbad, thot, kam shkuta Junus Ibn-U Khabab-i. E kjo Junus Ibn-U Khabab-i ka qenë Shia, Rafidin, dhe nuk e ka ndash Osmanin, radiallahu anë, thot, e pash në Mina, në Mina, në Meke, Thot, dhe filluam me me diskutua Dhe filluam me me diskutua Edhe më tha se disa zullum qarë Dhe disa njëzit të prisht qpar, Po i pshejhin në realitetet Po i pshejhin disa prej haditheve Edhe i ka thonë, që farë është mua veti? Që farë është mua veti? I ka thonë, këti shies Ka thonë, ka në kiti mik Ka thonë, ali ju në Ka thonë Alion Ka thonë prej ka jeti Ka thonë prej Basrës Ka thonë prej Basrës Pasaj ka thonë kë Ka thonë Shia i ka thonë këti sundiju Qish mundi me edasht Othmanin Kur Othmanin ja ka myt 200 për nga meri të ali Sëna dhe selam Të shia qëtu besonë të Se aj I ka vra 200 për nga meri të ali Sëna dhe selam Dhe atë janë njështë që dy që mësupan A si besoj në gjërat është kodu bojë me realitet asyse. E sheh ka donë gjyetari, ka thënë, qatala wahidatan, falimazawwajahul ukhra. Ka vran kujë ka vrarë të parën. Pse e ka martu dytën? A hanë më gjë? Shumë ti, digjuthot, ej jam të dyshuqi makivra Çikën. Edhe më thonë, e po mas si makivra edhe dytën. Sepse është djogëseve se, se Othmani ka pas dy çika te pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Shi ajtoi tu dija ka vrarë. Mo mir kur ia ka vrarë të parën, pse e ka donë dytën pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Po vë atoën se këta nuk kanë mend se Othmani radiyallahu an ka zhinit dashurin pe pyengameri sallallahu alajhi wasallam ayat ni erini ni dishim çikënë çikën mulçinë e vet nuk ja jap më po thonë për këtë ashy i ka thënë Ibn Abbadi ka thonë mirë ja pas ka dhurat të parë muzia ka thonë dykën po njëri pa mend se do sheh xondëmi la aqlu wala wash wala shar as-shariat as as mendje fa buhit al-rafidhi wa lam yajid jawaban wa qala anta usmani al-khabith pasaj ska di çka më than ka, ka dhon tie ose i Osmanive i, i Osmanlive o ti e prej atyre çka i doni Osmane radiallahu an kto doze kan cin sahabe she i ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej tre më të mëdhave prej sahabeve pasaj kanë e ka dash Zot e ka dash Aliun e ka dash Çikën edhe Fatimin e, e ka dash Hasanin e ka dash Huseinin radiallahu anhum wa ardaoh por keda sye ka ardh nga Aliu radii Allahu anhu nga nga Ali ibn Abad se Ribdida i ka thon Ali ju ka thon at kalloj diçka për mua ka thon at kalloj diçka për mua ka thon nga Fatimia e bija e të dërguarit të, të Allahut ose ka qenë gruaja e pejgamberit e Aliut radii Allahu dhe xhika pejgamberit Ali sallallahu selam Fatimun wa kanat min ahabbi ahlihi iley Fatimën e ka dashur më shumë se çdo pikët njerëzve dhe lista e sot Aisha radiyallahu anha masjumin ti që i kanë ngjoh në pamje, në ectse, në lëvizjen e duhurve, në lëvizje e xesteve. Ka qenë Fatimi radiyallahu anha. Dhe thot saaj që si kom pa po Fatimin si po më mërzit. Aisha do të saaj që kom pa Fatimin më mërzit ke. Pse? Se, se më kujtoi be pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam. Shumë i kanë ngjoh pejgamberit alaihi dhe sallallahu. Por këtashy e ka dhënë shumë pejgamberin Fatimin radiyallahu radiyallahu anha wa ardaha. Thot i dash Ka dhonë këtë njeri u cilë është të ku me alijun Tha shpo, ka vëzëm të shka për, për tyje Thotë, fatimja punon të Punon të shumë Thotë, gjerrat bërroha E kishtë atë Muldirin e vogër me të cilën E përgatit të grurin Thotë dhe pastron të Dhe mirej me pun të shumë të të cilët E loftin dhe pastron të shpijen E kësumëra Thotë, dhe një dit për ditve Shkojte për nga Meri Sallallahu Aleyhisallem dhe, uh, i tha, Taja Rasullallah, po lodhën, po, po lodhën nga puna Dhe shkëllë e zërë, qika për nga verit të rejë sëra dhe sëra Thot Aliju, e thara fi jedi ha Ajo, aj mudhiri vogël, i a, i a dhe mundon dhe duar Duk e pastru shpijën dhe duke i ba ato izmetet e shpijës lodhë Shtu kanë qenë, do më dhe zërë ato Së kanë qenë, do më dhe parazita ka qen bia çë wallahi më pason me Imran kjo bia ime vjen në kit talltanin e Medinës sa kishin buruar domo jo jose nuk shkon do shkon në një tunel në jetë nuk van me vau parazet e nuk van me vau dëmbel shikojat kam rrit deri çat nivel lodhja e Fatimes sa se i ka thënë ja Resulullah në shurtor me vësçuje me malip më shurtor sepse kam nevojë për një për një shurtor thot uh, Aliu radhiyallahu an Totë pengamësam nukiu porjeç. Pejësam nukiu, nukiu porjeç. Asara a prapi kërkoi Izmeçar dhe pengamësam nukiu porjeç, pastaj i tha: "Ittaqillaaha ya Fatima." Tahoi Fatima, tutju Allahu. Tutju Allahu, po muslim Izmeçar. Asajva zane, çfarë shapoën? Sa shish çfarë poënave zot. Gruji u kon çika e vakt pejgamberes në. Dhe vezëndëzër edinë Fatimë në normal se dhe dhe se Kane ka bab I tërguar i Allahu A i vjallëve shme gjith Qe të qaj e përndu Qe tu gjithë armini ha E ka dit Autoritetin e larë që e ka Për nga me sëra mirë Po që ka i ka ta Ittëkillah Tuti Allahu Vëzër me vëna paspoa nebe Për nga salam, me sëra mësot Me këtë dëmbeli Me këtë parazitizm Me këtë kote kotësi Që na e jetojna I shëtë të ri të muslimanëve Të reja të musliman Çika banalo rri, si veri, as i angazhuon me shkolll, as i angazhuon me punë, as i angazhuon me fe, as i angazhuon me me ibadet. Me çka i do anguljolla? Nuk shkon, nuk nuk ka mundsi, nuk ka mundsi njeri me asnjë sa mos mund të angazhuonse, nëse nëse dikush i zgdash, mu privo pri, pri punës, kush i shkon vetë. Çika pengon mëson. O oh, çika ka? Mbanim që mbanim që, që sa mund të joani me me nejt, me, me po jo. I ka ndahë punë Thotë fatimën, transmitim tjetët I danim punët me nanën e alijut I ndahën i punë Pra, nuse me, me vjehër Ti pa një që të punë, unë që të punë Pse ove zërë? Jeta kështu e ka ove zërë Obligimet e jetës duhet të ndahën Nuk kamë u cidë, vish një njëri mi morë këtë obligimet Pa që të, të ndahën obligimet e, e, e jetës Thotë, i tapën një nësë amë të tjo Allahot O edhifarim dhe terabikë Dhe sose farzin e Zotit tanë Waqmeli amele ehlikit Pasa i ka thonë Bëje punën e familjës tane Ka thonë E sa i përket hizmeqarit Fe i dha e khatëti me bëgjiki Ka thonë kur të bish me flet Fe se bëhi thërathen vë thërathin Kur të bish me flet Ban të spi të rrot e të rëher Pros i ka thonë s'ka hizmeqarit Së dëbih hizmeqarit Ka thonë, kërë të bishë me fletë, thuj, subhanë Allah, të rëtë të rëha Wa ahmedi, thalasa, vë thalati Dhe thuj, elhamdulillah, të rëtë të rëha Wa kebbiri, arbaan, vë thalatin Dhe thuj, Allahu ekber, të rëtë të rëtë të rëha Fe til kemi e tunë fehje kajru leke minë khadimin Ka thonë, këto janë një qënë të plotat të, të svih Këto janë matë kajri se me të pru tini, hizmeqar Qatë shumë e ka dasht, hizmeqarë e se ka pruë E qy -qy e të Sën, së a nabezet që që i e të kujnë afmitet tonë? Sënë smujtë a pëja blejë o gjë se zemra më kalë. Po të e i të e prijë, zhëmë. Po përse të, a, a menonë se pe jënë samë nuk i ka da shfatimën, kër i ka thanë durë, ti ka thanë muhajën një rësullë Allah? Të rupë i ka thanë tun, gjyksë tunë, gjyksë atë më dhimë, a ka mundësi një hisë me qa me më pru? Ali ju ka në zonë për kryjën e me. Me qëta ta nuk i thaë, tha? ja, tha. qëka se nuk ka dashme pejgamber saq ti edukon atë në Ajce, mos je një pejgamber, më keni bafum pejgamber keni baf. Djigo kanjal ashtu, ot mos jaunie baba se baba juve. Çash kjo? Do vë kanjun në Islam. Po thaj se ozhin e kam nga thot dashagjet, ku vllajjet. Ku atje? Nuk ka djopshë vëllazë. Te pasoshat mundesh me pasnjëri nëma, te Allahu se gjini kërkat. A janë administrator që te keni kanë njëri? Po është normale. Amma te Zoti xhel xelalu ka tharë Zaiman Buhariu Se pëngame se na në kathirë halën e vetë Safijën Mijën e vetë Abbasin Qikën e vetë Fatime Djalin e ajës vetë Ali Dhe që ju ka thënë Ka thënë oj Safije halë a jemi O Abbas a jemi O Fatime qika jemi O Ali djalin e ajës të temë Ka thënë shkatë muj me ju minumun Dunja ju një moj Lipni Ka thënë saj përket të Allahu Felahu gni anë kum minë Allah I shëj e në kurgjoshën një moj të Allahu Dhe që kjo të më qenë deklarata E Mosu më vartit të e ki di kanë Ski kërkan të Ahim e ti dikush në vartë me tia jo, Për këta syrë dhe që për jam sa Me që se e ka da shumë Nuk e ka plëcu të shirën e eh, Hizme qarit për sfar asyje Nga se thoti ma më kurtubiu Nga se për jam ka da shë që qika e vetë Ta ban vlele në që ka e bar vetë aj Pra i ka da shë mi than O i Fatime, unë e vetë baj vdikër edhe punoj Edhe ti banës jone Për se e ka thanë, ban e punën e familistane Punoj Angajohu dhe kur të ki ndisht lofësi Me qka me heket lofësi Atëm band të spi Band ban të spi Gjithashtu të ndërua dhe zëmë Për nga me sëlam e ka dasht Alijo radiallahu an E ka dasht shumë Alijo radiallahu an Dhe prej dashuris që e ka pas nga Alijo radiallahu an Adit që ka ardhë aditit gjatë Se i Bukhari, se i Muslim Thot për nga mele a.s.a.m. nga sahri Sa'di radiallahu an Një ditë për ditëve tha a.s.a.m. Në ditën e khajverit Prijes, prijesit Një njeri ju të cili E do Allahu Dhe i dërguar i ti Dhe aja e do Allahu dhe të dërguar i në ti Thot Sehli Tanë natën njerëzit kanë prit kushokin njeri Allahu E do edhe për e më sëlam e do Dhe kjo e do Allah dhe për e më sëlam Tanë natën njerëzit të thonë Kusha, kush është aj Kërë du uqunë sabat Thot Tha për e më më sëlam Ejne ali jun Ejne ali jun Ku është Ali. Ku është Ali? I tham, "Osh smu prej syve, pi dhamin syt." Thot, "Erp tepengu selam e thërëm, dhe pejgamberi (s.a.w) më u dëngelazët." E, e kam i shpjeguar shteshap se trupi pejgamberit (s.a.w) është për qetësi. Dhe çka dal prej trupit të pejgamberit (s.a.w) është për qetësi. Thot transmetusi, "Fa basaq fi ainehi." Dhe pshtyni pak tepengu selam në sytë ti dua lehu fbara dei boni dua dhe u shno shyt ju, ju kthin se ka zgajos problem me me syt pastaj i tha merr flamurin dhe shko te armiku dei tha pejgamberi tele sallallahu alej salam aliu a ti luftoj deri sa te bën sina a ti luftoj deri sa te bën sina i tha kadale pon mar mar komandanin lakin ngadal shko te të oborri tyre shko na hapseren e tyre Dhe thiri në islam Thiri në islam Dhe të regoju se çka e kanë obligim Me bante Allahu të bare kjo tjara Pasaj ka thonë kështu Ka thonë o oh, Ali Para se mi luftu Ta dish Se Allahu me të bo sebeb Me uzu një njeri dorëm të are është ma e khajrit për tyje Sesa humru nërë Sesa me pazë deve të kuqe Deve matë mira që ka i kanë arabët Devët stë të zanët sët i kanë qëtë i sa për e arabve Devët sëtë bartin Pra, ka dale pak Me zi se i tunisë luftirën islam Pra, kjo ka qenë vëzër a, Ajo më të sinën djetartin argumentue Se pengamere e sëlam e ka do shumë Aliun nga se I ka thanë sot nesër e takoj një njeri cili E merë flamurin Dhe atë edër Allahu Dhe i dërguari Edhe i, i dërguari i tina Gjithashtu vëzër dëshurien dhe i aliut Radiallahu anë Pengamere i joh E ka borë alamet të imanit Ka arë nga Alijo radiallahu anë Se ka than Alijo radiallahu anë Pasha atë i cili E ka qenë filizin, lullën, bimën Dhe pasha atë i cili e ka kryuar një rion Ma ka thanë besën për nga mberi Allahut I cili nuk din shkrim dhe lezim Sallallahu alaihi sallam Ma ka thanë besën muhe se La ju hibbuni illa mu'min Ma ka dhon ni marveshje, ni letër, ni bes Se muë nukum do pos besimtari Allah në bof me dashi anëm për l'alemin Ka dhon, wa la ju hibbuni illa munafik Dhe nukum orrejn muë vetë se munafikun A dhe është obligim shëri al-tik dëshurian dhe jali dhe radiyallahu an Ka se nukum do ka dhon vetë pos se Besimtari Këtu i ka dhon pejgamberi johën sallallahu aleyhi wasallam Gjithashtë të vëzër për nga meri johë sallallalli a.sallem E ka dashtë Hasani dhe Husejni Dhe e kemi përmenë në shumë për e uh, Flijeratave dhe shurit që e ka pas Ndaj Hasani dhe Husejni dit E ka pas një sahabi Duk e qenë uh, imbështjelur me Pra i ka morë në duar të veta Hasani dhe Husejni Dhe i ka thanë Ka thanë këto janë dy vite mi Këto i ka pas dy një pak E vetë Ka thanë Wa, Ka thanë dhe janë dy dijem të vajzësime Janë dy djemë të mi dhe dy djemë të vazhës time Ka thonë Allahume imni u hibbu huma Ka thonë Allah, unë i dukë të të dy shumë Fe e hibbe huma dhe dujë edhe ty ozët O e hibbe me ju hibbe huma Ka thonë dhe dujë edhe atë njeri që ka i kdo të dy Allahume amunsof me da shkasanën e husejnë Revinir dhe zukëtu vetëm një vëretje dhe një shkoqitje të vogël Shpesha rrë gjemë shijat Dhe ata të të ndykuar i për shijave Jusë sunitit se përmen një alijun Hasanit dhe Husejnit E që këna të bona vëzër Që këna bëjnë në gjallartë e na Që këna bëjnë në gjallartë e na Në zyrtë në rizë vëzër, në vendet tona Zyrtarisht, në bashkësit Islamet tona, dhe trojet tona Dhe muslimantë që kanë jetu në më të troje Prej se kanë ardhë osmanët Ka qenë medhëb zyrta Medhëb zyrta Që së salëdryshu asnë një e Dashurija ndaj Ebu Bekri dhe Omeri dhe Othmani dhe Aliju dhe Hasani dhe Huseini Gjene dikush një arkiv sa qështu Ne të beje dikush një dokument se nuk ka qështu Qena nuk edu, ama meren Jo Aliju dhe Ebu Bekri, jo Ebu Bekri dhe Omeri dhe Othmani dhe Aliju dhe Hasani dhe Huseini Ama jo, jo me e prish rendin Për këta syrëve, kjo është të adit Kjo është të adit që ne e besojnë Kjo është të adit që ne e besojnë Alijo shoku i pejgamberit selam djal i Adhes Tina, vandri Tina. Ai ka pas shikën e vetë në shtrat. Ai ka pas shikën e vet nuse. Pi ti kanë dal Hasani dhe Husaini dhe kemi përmendë shpesh se pejgamberi ali selam kur thoinë ana e Ahlul Beit, Ahlul Beit, Ahlul Beyti, familja e tij. A ka pasur nënë saman djal? Jo. Ku është Ahlul Beyti? Bash Hasani dhe Husaini. Por kreet familja që janë sot të pejgamberit aṣ-sallallahu alayhi wa sallam, që kthejë të ehlu beyti, ku kthehen ja te Hassani, ja te Husaini. S'ka mundësi ti të kundërshtosh, pse? Po pra, janë të lidhur me Ali radhiallahu anhu. Për këtë arsye o vëzëth, ne i dojmë Hasanin edhe Husainin, po i dojmë më ran jo i Oparat. E Bubajën dojmë më shumë. Uthmani, O Bubajën dojmë më shumë. Uthmanin e dojmë më shumë. Aliyy në dojnë nëma shumë Asaj me rënë si kur që i uh, ka dosh pengamberi jo Salallahu alihi Salallahu alihi wasallam Gjithashto dhe zër Ka orë në hadith Se pengamberi alai sallam sëf Qështëta që i ka përgdhejla ta Dë dh, Asanë dhe Husein Dhe i ka dosh shumë Salallahu alihi wasallam Edhe e ka shprej dhe shurim Ndaj atërë Përshemu ka orë në hadith Se ka dhë në hadith Se ka dhë në hadith Imam të në midhiju Huseinun min Husain. Husain Edhe un jamri Husaini, prandaj na një familje. Në familje. E habballahu men ahabba Husayna. E, e dashur Allahu as kajte Husaini. Kjo që u duaj e vjen ose. E nervëskan angëlu veç me dash. Ose shumë le të kenë me dash njerëz që e ka dashur me jom. Shumë le. A e ka dashur me jom? Po. Bukuri. Shumë le. A ka dënë ngarkes me ton? O çysh me dash, bonë kot njëri ku çokë njëri. Hiç mos me dit ku çokë. Pe jom sa nuk i donë stërcit. Për njësëm nuk i donë njësë të prysht Për njësëm nuk i donë pos njërzit e mirë Ale i Salat e Seram A dhe ka thënë Ale i Salat e Seram Husejnën sipt të mirër esbat Husejni është sipt Sipt kanë dëndjetarë është nip Apo i bjenë kabile Apo i bjenë umet pra, E ka qujtë se do të shtohet shumë uh, Kabilja e, e tina Gjitha që ka thënë Ale i Salat e Seram uh, Asani dhe Husejni janë Bilulet, blot aromë të mija të dunja pra, i ka morë afor dhe ka këndërmue aroma e e, e mirë e atyre dynipave të Ingamberi sallallahu a.sallam e të njëveze do të dhimë të një njëri cili e ka da shumë për Ingamberi sallallahu a.sallam por s'ka si në muslima dhe kjo duhet shpjeguat mirë nga se shpesha njëzit të i nga të rojë për Ingamberi sallallahu a.sallam këtë që të shkaj përmenëm dhe ri tash i ka da shpë janë konë muslima është njëri që pe njësëm e ka da shumë Ama jo fetarisht Për e ka da shumë Natyr shumë Dhe është Ebu Talib Ebu Talibin E ka da shumë për nga Mëri Sallallahu Dhe ka arë për dashurin E tina shumë rëj hadithet Nga se e ka ndihmu shumë E ka mbrojt shumë E ka strehu shumë Ebu Talibin Aja e për nga Mëri Sallam Muhammedin Sallallahu Andaj kër ka arë në Momentin e fundit të jetës ka tentuar pejgamberi se nam në maksimum që ta bën musliman. Por qaderi ka ka paraprin dhe ai nuk ka vdeksi musliman. Për këtë arsye kanë ardhur disa prej haditheve, sikur që ka ardhur nga hadithet e pejgamberit aleyhis salam, nga Said ibn Musayyib, nga Baba Itina se kur ka ardhur vdekja e Abu Talibit, ka shku pejgamberi se nam tek shtrati i tij. Dhe ka ardhur Ebū Jahlit edhe Abdullah ibn U ibn Umayyi dy pagan. Edi kanardh kryje e Butalibit. Edi i ka thon pejgamberi alayhisallahu selam ya ammi qul la ilaha illa allah kalimatan ashhadu laka biha inda allah. Ka than o oh, o oh, jae. Thu la ilaha illa allah. Thu je ket fjal qe të jet dëshmi unë dëshmoj për ty te allah. Fa qala Abu Jahl. Fa Abu Jahl. Za Abdullah ibni ibn Umayyah. Ya ja, Abu Talib, o Abu Talib. A të rëgojëu a milleti. Muttalib. Kadhan, o, ebu ebu, përgjir, Abdul Muttalib ka thon, o Abu Talib, ju vërtet kanë janë njerëzve. Abdul Muttalib është baba. Abu Talib është oja. Ne po flasim për ojin e tij. Beijingos ka thon, thuaj la ilaha illallah, shpotosh ditën e Kiametit. I kanë thënë këta të dy. A pelë fejen e baballarëve? Kjo, dhezër, është emocioni ma i fuqishem që i përdojrët njerëzve kunder argumente dhe. Kjo është, a pëndronë të ja, androve të ja, nuk folet për argumente, përpo, androve të ja, dhe kjo është prekje emocionale, a pjdel babës kunder a, a pjdel aso që ka jekon kunder a. O dhezër, kërështë i argumente, s'ka babë, nanë, minqë, feo kjo, i ka thonë në samtu, ila, ila, ila, ila, la, dhe vini rre, dhezër, a nuk e ka përnë në sam Kështë e do më shumë? A kë, a Ebu Gjehli I ka thanë Thotë transmitusi Vajzdon të përëmësa mi thonë Thuj la illallah Dhe vazhdon e ta dy mi thonë Mosele fejën e Abdul Muttalibit Derisa refuzoj Me e thanë Fjallën la ilahe Illallah Dhe shfarë tha Tha mu kanë qërë Kurejshë Nuk ma zonë kryen Se ki kanë rruë E kalon fejën e babalarën e vetë Ta kisha, kisha thonë këtë fjallën Pasaj, pas i kapdek, ka vdek, ka ta më pengamere, sallat e sallam, Emma Wallahi le astaghfironne le kemalem unhe ank. Ka ta më pengamere, sallam, Wallahi, ka me boj stikfarë për t'yje. Ka vdek më shrikë, ollëzëm. Ka vdek pagan, pengamere, sallat e sallam, ka ta, Wallahi, ka me boj stikfarë për t'yje. Me pas pa, bisa njerës të sëmur, emocionalisht, dhe të nëzituar në shumë rëjgjërëve. Me pas pa, pengamere, sallam, të dek, mijaj, dhe qafirë. A i të të dhujnë a i lëllas të thamë, nuk thamë. Edhe e ka shprejnë, e ka thamë, povdes në fejnë e babadarve të mi, pagangë. Për njëmë sa më shpartatë, pasha Allah unë ka me bëjë lutje për ti. Me pasmati kush për neve, kishin do, a e një fejnë kë i muamene sëna? Si kushin për të një islam, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t se pëse këta njërës bëhë në më të ditur se sa, sa djetarën. Shikopë e mësëm ka të anë, ani pëse ka të dikë pagani, ka me boj së të këfarë për ta, pëse s'ka si në ndaluar. Dhe edhe se ka të anë, dhe se të mandalojë Allahu Gjellu, pas taj ka zbitë, këllë Allahu Gjellu, në sunën të taubë, ajetë vë në 30-ë jetë, ma këllë në nëbiju, e lëdhine, amenu, ajetë së të këllë Zvanëvon, o Allah falaj ka dit çafim. Allah falë veç për besimtarin. Allah falë veç po rac ka e ka besu la ilaha illa allah muhammedun rasulullah. Kë ka thënë Allah Zot? Ajo që them pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka shfaqur prej dashurisë. Kto kanë ndonjëtarët, duhet të bëhet një çafsim. Se dashuria pejgamberit e Abu Talibit ka qenë e natyrshme. Çu është e natyrshme, vëllazër? Jo fetare. Jo fetare. E çka është jo fetare, vëllazër? Njeriu do të ka disa dashuri tën fetare ato. Njeri do babonërat, nëse nuk kanë rregull fetarisht. Njeri do ndanën e vetën se nuk është në rregull fetarisht. Njeri e do aqën e vetën, nëse nuk është rregull fetarisht, ai don doje në do vetë, tezën e vet, hallën e vet. Ka dosta, ka municimi dashë ato, i don. Por nuk jua don fejen, nëse ata janë islam, nuk na, musliman. Nuk ua don fejen. Sigurisht se na, muslimani s'do na xhinojnë, na më dëno si musliman. Diku është vëjëllah musliman, zullumçor. Zullum Zull musliman, zullumçor. Mitu do bozull. Ne shkavojna Dikushtot po, a e dojna as e dojna? Ja, jo, zbanë kështu me ba, pëjtje Ja dojna islamin, ja dojna zullumin, subenat Njeri, përshme, o banë gjurajet katë munët I thot, a pedo as pedo jo. Kështë përgjitës munësh në vot E dojna për punë të nira, e u rejna për punë të liga E për nga me, e butalimin, që që ka dasht? Si aqë vetëm Si aqë vetëm, dhe nuk ja ka dasht fejë Nuk ja ka dasht fejë Për këtë asyje, do të sheikhul islam, ibu të jemi, i rahim e Allah, se ebu Talibi nuk e ka dasht për nga me nësëram, si për nga me nësëram. Për këtë asyje, s'ka një islam, që që e ka dasht si nip. Për këtë asyje, ka mbrojt. A ma për njëzë a mesyje ka dasht, e ka dasht si, si miqë, argument, si ka të nëtuj, la ilaha ilallah le kur ka zbrit ky ajet e ka ndaluar edhe lutja pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem. Pra njerëza që i ka dashur zot pejgamberit sallallahu duhet shumë shkurtimisht gazet koha ka mbaruar dhe do të ishtin disa prej uh, njerëzve në ligjratën e kaluar dhe disa prej temave të sa do të vimë në ligjratën e e ardhme. Pejgamberi pejgamberi alaihi dhe sellem e ka dashur Khadijën dhe Aisha radhiyallahu anha. Uh, du grante e veta dhe grante po, po, të tjera, por këto dy ai ka i ka veçuar. Foth Aisha radhiyallahu anha, nuk e kam xhelozuam. Ndo një grua Për e grave të pengamerit a.s. Si kur që e kam gjeluzuar Khadijën A unë nuk e këm pa po ata Se ka pa po Aisha radhjallahu anha Thot, gjithmonë Kër prejnë të kurban Pengamerit a.s. Thonë të Merë në një copë mishi Qënja një shoqeve të Khadijës E ka vdikë Shoqeve të Khadijës Dhe thonë të Pas i që shpesh Nërvozohesha në thoshë pejgamberi alayhisallatu selam unë do shoh këtij masjid e kisulles pas dekës dhe këo vëzhgonish prizmi aspekti ana metodologjia islame në lidhjen e raportit nuk duhet të vëzhgojave të fizikisht vejosa nikad tek gruaja dhe vejosa këtë gruaj e ka martuë në moshë të shtyrë ai ka qenë 35 vjeçar ndërsa ajo ka qenë mbi 40 por mi po vëzhgon nuk e ka dashur nuk i ka dashur cenët me trup Përsoi gatosh se edhat me me shpirt. Dhe sot njerëzit këta ngatrojnë. Edh thot, unë e këshilloi thot, derisa kam levërdhi, ja ka po levërdhia përvundon kur të vinë fëmijë, çish kë më doj këtuën tonë. Ana njeriu vëza, psiko Allahu që e njështë, Allah, ka bë. Pse Allahu e furnizon njerin me fëmijë? Sepse gruaja shkon të u plan. Apo. Ama fëmia është ajo e lirë. Mirpo Islami vëza na shkon me për tiksana. Përsoi çka thot. Inni ruziqtu hubaha. Mu Allahu më ka mundsu me dashat ata Allahu. Edhe dhe tani, këtu me i tëstu pak burnit Cili pineve mundet me kalzuhet Deklarativisë se edukurin e vend Cili pineve Unë po, e për njësi i për, unë e edukurin teme Du të me kalzuhet A edhe njëpse Sëpse na e nga musliman A mundet i kush me tanë E, tash më shkoj burnia Së mund është më konë ma burë se ki Së mund është më konë ma burë se Muhammedu Sa nëllari sëllem Me tanë, unë e edukurin teme A edhe dhe sa e ka ndasht Sa e ka ndasht ka don tikë dia çaj çoj pe nga mërisallallah kan tha kur më ja çuë kan tha kur mbas disponim mbas mbas shumë di me disponim sahabot këtë kanë ditë kanosi doni me e xhu pe nga misalkan me dhurat çonjani e dihet kur tjetë te Aisha kur tjetë te Aisha ajo është maksimum në në disponim edhe kur tjetë një rendi tikur ja çon dikujt e diën në drekë kuro nd disponim kuran disponim aq ne boni kuran mazun me pru di kush para çotë tamam leç aty A ma kuron disponime pranon edhijen ma, ma mirë Qikovez e sahabotën Qatë shumë e ka doshtë ajshën Na e kena ditë Kur dush me qu hedhije Qo i kurote ajshë A di në derisa ka shku kjo Dhe se problematik Derisa disa gra kanë thanë Sikur që kanë nga umme sene me Kanë thanë Ja rasul Allah Pse hedhijet po vin të vinë veshkurijet e ajshë Pse po të vinë hedhijet veshkurijet e ajshë Derisa e kanë thanë fatimës Thuj pe nga berit a ne i salam Ne të botë Do ma thanë uh, Parallel me Me nejve me Aisha Edhe kërë tjena të nga në të i binë hedije Dhe disa për e nësëm ka thamë Për qëka të baju në? O nga dalë që thamë njëzve që i bëmni hedija Nuk mund me bëkta për nga meri Sallallahu alaihi wasallam Gjithashtë të bezer Thot Aisha radijallahu anha Se Sahar për nga meri Që ka prej kurban Thonë të shpërndane Të të të shqoqët e Khadijqës Dhe kër vëndë të të një ai thonta unë ja Rasulullah po këto plagbe po kjo shohja e Hadixës gjuhes teme dhe ka thon shumë pejgamberi alayhissalam dhe ka thënë innaha kanat wa kana the sadik ka thon Aisha ajo ne Aisha ne ka pas gruje ajo ka dej Khadija dhe Aisha ne do po sune ka mbajtur vetën nga dashuria dhe sa ka bën zot çfarë ka bën ka thon oj Aisha ajo ka konqëstu ajo ka konqëstu ajo a keni pas dikush ku do të dikat po vallahi vaj ka shtoj burri birrë kom bujar kom pistik apo Dhe kjo është prej e tashurijës zë, thot, Dhe gjithashtu Allah im ka dham pjasaj e vlat Allah im ka dham pjasaj e vlat Ando dhe kjo është një mesaj shumë për njës që kam probleme në evin avin Por dykoj se probleme Po dhe që apo intervenon apela u grujën Ka dham e bur Ka dham, se nuk o këtë mu i mjaltit Ka edhe mjalt, ka edhe batitse dhe zbatitse Nuk menon, që qëmë për e trive menon se Allah së nga prish e mu e Ka dham, ka dham Dhe zë manë e me, kujtonë, si cili njëri, të cilip i njerit, në kejtë në i për nërvozë, nëzë i për nërvozë, temperatura, shqipja, shqeqeri, kujtonë e njësër, kje vlad me ta. Ajo është nane e vladve tu. Parëveç që e këtë gruja, ajo është nane e vladve tu. Nëse nuk më nëshme baje si gruja, baje si nane e vladve tu. Ajo ta rritë fëmijën, ajo këtës të përshmijën tane. Ajo tarun nderr, ajo tarun pasuria, ajo kujte kujdese pa autoritetin tan si njeri, dhe njëri binive thot, "Oha, mua ka prish talaq." Nuk shon ashtu. Për këtë arsye ka thënë kur sa më demie se talaqi është haram. Talaqi haram, injolat Allahu subhanahu wa taala. Inshallah uh, zar, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka dashur uh, ë pra e grave shumë Aisha. Dhe argumenti hadithi, i hadithit i Amr ibn As kur e ka pyetur, Amr i ka thon, "Kanë dorë më shumë dhe ya Rasulullah," ka thon, "Kan Aisha." Ajshë, Allahu subhanahu wa taala, Ana pa sa i ka thonai ka dzon prej prej prej burrave. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e ka veçuar Ajshen nga mesi i të gjitha grave. Ka thonë Ajsha është e veçuara e e grave. Ajsha është e veçuara e e grave dhe ka shembulluar me me ushtime të të të ndryshme. Gjithashtu edhe prej dashurisë që ka pas taj Ajshës, ka pas shef pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, çka kur jet ka qenë i smur, ka dal edhe Nuk ka dash mi në ndu gratë të tjera Ka thonë të cële e kam rendim, të cële e kam rendim Edhe kanë kuptu e atë të tjerët kanë fa po dhe kanë me shku të ajshë Dhe njëri juve të kërë është i smut Kanë do me pasë gatë vetit Kërë me, me grepe, me virus Kanë do, veç njëzë qip, mas shumë ti do Abo? Abo, të nabili është një tradit e gabuar, abo? Që këtë a vizitoj i smut tonë e kë 4-5 saat atëti A në në nërë dhe letë atë Ka arni njeri, ka arni njeri të Amejsh, ka shen një djetari madh i muslimaneve Ka një smut, e aqo një djetar tjetër shkoj e të vizitoj Po kisë si ka pas punë mirë me ta Edhe i ka thonë ki djetar i ka thonë erra me të vizitu se ishe ka një smut Edhe nëjta Edhe masi ko ka bërë pak, qisa minuta ka thonë musë për të munoj Po që i i smut Ka thonë fa dhe une t'in shpikur rrimë munon, kur gjarë këdo halë hama që munon Po janë disa arenën dhe dhe shko, Tani nuk pelivi bazamir pe po. Çikova pejgamberi selam çfarë ka bë? Gro, këti ka dosh. Mosta ka thon, ku është Ajsha? Çkoi te Ajsha. Por këtë ashi e dha, krenoj Ajsha pse? Sepse beu sam kurish ismu të ismut rritë me mua. Kur ka vdek pejgamberi selam, ka vdek në katku në prerin e Ajshës. Fat Ajshë radiuallahu anha. Pëstitim e fundit. Ka qenë e porzi edhe me pëstitimën time dhe në çat pëstitim ka vdek pejgamberi selam pse ka hi Abdulrahmani vllai Ajshës dhe ka pas mi sfak në dorë i ka thën pejgamberit sallallahu alejhi vesalam me isharat ama mi sfak e ka marr Ajsha e ja ka zbut me gjuha vet e ka zbut dhe ja ka dhën edhe thot Ajsha dhe unë e porzim ta pshtimën të në rfshtimën e tij na dhe vdiç pejgamberit sallallahu alejhi vesalam në prenin e Ajshës radiallahu anha o zrahman morale me gret me dik pren grujës gru a morale diko çopikto Për po ka dallamur. Burri më i madh ndonjaka dek mbrenën e kryesve. E ka shkruaj historija, vdiç në prerin e Aishat radhiyallahu anha. Pse? Sepse kështu vetë ka lidh. Për kët arsye pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam kur ka dek pak para së mëve dek çka ka thënë? Es-salate es-salat, namozin namozin musallin kur. Le po pasa çka ka thënë? Ka thënë runi gratë juve. An-nisa an-nisa runi gratë juve. Ka thënë se Allahu t'i keni morë besë Për mi bëu atëni çan. Ti çish e boni çan. Ku e boni çan? Njëri më zolle tash fajme hoxhon në komunë, nuk vlen ajo. Te hoxha mos u bani çan, nuk hajeni çan. Ti eki kanë djalë jot, ne mund të Allahu. Çi ke projekt të gruajë, ne mund të Allahu. Për këtë ashyë ta pejgamberi s.a.u. runi gratë juve, pse? Familja, familja s'ka mos çës se, se familja. A kodi s'ka mos çës se familja? Por ti u gruaja jote, por tani në të ndesh nana jote, nana e vet. Shumë e donë të ajër dhe e qëmonë të radiallahu anha vë erraha Për e njëtë e shë e ka dashë po i përmejnë me shumë shkurëtimisht E ka dashë shumë Muadhi ibn Gjebeli E ka dashë pe nga meri s.a.s. Zubejr ibn al-Awwamin E ka dashë Ammar ibn Jasirin E ka dashë ibn Mesudi E ka dashë pe nga meri johë s.a.s. Usama ibn Zejdin Gjithashtu pe nga meri johë s.a.s. E ka dashë Zahir ibn Haramin I sidi ka qenë bedewi Bedevi ka që, njëri sh, ishkretinës, e ka da shumë për nga meri johës, alëllahu alëllu sëllem. Gjithashtu për nga mësëndezër, i ka da shumë në nësarët, e fësë do të vimë në iqeratën e arshme. E, dhe gjithashtu për nga meri johës, alëllu sëllem, i ka da shumë në njërzit shumë me moralë do të shpegojnë në riziratën e arshme, dhe për njërësëm ka da është edhe disa prej ushimeve, parfumeve, vendeve, si mejkën dhe medinën, do t'i përmenim të të gjithat riziratë në riziratët e arshme, e se kuara kanë barue. E lusim Allahu gjillu ala, që Allahot në mëtësën me edash Muhammeden sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu. E lusim Allahu të bare kjo dhe tjara, që zotinon që në rizirat në mëtësën që ti doim te gjitha ata çai ka dhash Muhammedin sallallahu alejhi wasellem elusim allahun xhilal me këtë muaj të begat të Ramazanit allahun xhilal ta mosson çte ajra oyna ne ajra ymin te namazne taravile ne sollutje ne duat ne lexim te kuranit ta mosson allahun xhilal ala ç dabe vetat te s'eknosin allahun xhilal dhe naqon pe hidhrimit te tina aqulu qouli hada wastaghfirullahi li walakum wastaghfiruhu innahu hu arrafurrahim walhamdulillahirabbilalamin